і торкаючись руками худющого кістлявого тіла, я відчув не збудження, а скорше відразу. Цей маленький живий мішечок з кістками навряд чи міг викликати щось інше навіть у темперамітнішого самця, ніж я. До того ж, на плечах спині мої пальці намацали якісь рубці, схожі на недавно загоєні рани. Я подумав, чи не хворіє ця нещасна дівчина чимось заразним, скажімо, коростою? Ледве я це подумав, як рука мимоволі відсмикнулася. – Я знаю, вам бритко, – сказала вона. – Що ви? – невпевнено заперечив я, бо інакше не вийшло. – Бритко. «Бридко, не заперечуйте», – чомусь засміялася вона. «Але це не короста, як ви, може, подумали, і зовсім не заразне. До того ж, я врятувала вам сьогодні життя, і ви маєте бути трохи вдячним. Це не така і велика плата». «Згоден», – сказав я, – «хоч і не знаю, що мені загрожувало». «Мене мали вбити», чи я мав накласти на себе руки, як Ніла Трачук. Я тернув з усією силою і злістю, на які був здатен. «Боляче!» – скрикнула Глорія. «Мені ж боляче!» «Вибачте, пробурмотів я. Ванна була низенька, і я мусив стати на коліна, щоб ліпше мити жінку, котра або була напівбожевільною або збочинкою» або те і інше, або... Або треба прийняти умови гри, подумав я, набратися терпіння, закінчити це дурне миття і чекати, що буде далі. Ах, Георгію, перебила мої думки Глорія, ви ризикуєте митися в холодній воді, якщо будете так мляво виконувати свою роботу. До біса, Раптом, несподівано для самого себе, вибухнув я. «Якщо вже ви хочете, щоб я помив як слід, то не з зав'язаними очима. Я сьогодні не маю бажання до жодних ігор». «Ні-ні, не зривайте хустку», – вона вчепилася в мою руку. «Не треба цього робити. Я зараз вилізу з вани, тільки сполоснуся». Ви можете почекати за дверима. Прошу вас. Я вирішив послухатись. До того ж, мене хилила додолу втома. Я підвівся, повернувся, щоб вийти, але перед тим зірвав з очей хустку і остовпів. Прямо переді мною, на внутрішньому боці дверей, висіла репродукція картини Босха. Чудовисько в людській подобі з довгим пташиним дзьобом цілилося ним прямо в мене. Це була репродукція однієї з тих картин на цілу стіну, які у вигляді фотошпалер обрамлювали невідому мені кімнату, де я провів пів учорашнього дня. «Що це?» – не втримався я від вигуку. «Це?» У голосі Глорії мовби звучало щире здивування. Це репродукція картини Босха. Чули про такого художника? Ах, репродукція, саркастично сказав я. Як мило, і де ж ви її взяли? Вирізала з якого журналу. Здається, з московської юності. А чому це вас дивує? Чому мене дивує, вибухнув я. Та тому що, промовляючи, я не втримався і повернувся до Глорії. І замер на півслові. Вона вже стояла переді мною гола-голісінька, лише руки склала на грудях, затуляючи їх. Та не її голизна так здивувала мене а те, що все тіло її було вкрито сенцями і рубцями від якихось давніх ран, заподіяних ударом батога, канчука чи чогось подібного. «Ну, ви задоволені?» Вона посміхалася тією жалюгідною, вибачливою посмішкою, яку я не раз бачив за ці місяці при нечастих зустрічах. «Що це?» спитав я і відвернув очі. «Довго розказувати, – сказала вона. – То що вас так здивувало, що я тримаю таку незвичайну картину у ванні? Що поробиш у кожного свої смаки?» Я вирішив піти в банк. Можливо, щирість і викладання всіх карт, – встиг подумати я – якраз допоможе хоч щось прояснити. Такими ж картинами обклеєні стіни в тій кімнаті, де я провів учорашній день. І де ж саме ви їх бачили? Якби ж я знав, де. Я не став приховувати злість. Мене, як барана, кинули до тієї кімнати. Тобто спочатку до іншої. Але найголовнішою була така кімната з чудовиськами на стінах. Але при чому тут я? Вона дивилася на мене так чисто.